Og velkommen til GameToast episode 5 Endnu måske den bedste episode indtil videre Allerbedst Jeg Allerbest. Siger, var dem, Det simpelthen totally. ja. det er god der. Totally Ja De treer måske mere min indlægning jeg så godt kan så godt lide til dig Den oh, kan jeg finde et ja, det er rigtigt uh. <laughs> Men uh, som til så snakker vi lidt om hvad vi har spillet uh, Indtil vi går videre til vores Uuuuh spændende segment Men det vil jeg næsten ikke afslør. Så skal jeg holde lidt spænding ja. Jeg kan også se Lars han er allerede ved at gå i stykker og mm. spænding Ja Nu mm -hmm. bliver der et årske. Ja. ja, Lars ved overskæg. Og nyt hår. Og et nyt hår. Fantastisk. Hvordan går det med det. Jeg plejer det som et lille barn. Det er et reskylo, kunne man måske kalde det. Det kunne man kalde det, hvis man ville <laughs> gå til ekstremer. Ja, man kan sige, at dit hår i sig selv er ekstremt. Så er det jo okay. Yeah. Ja. er okay. herligt. Johannes Hørts. Ja. du spillet. Vi skal ikke lige introduceret, om der ellers er Nej, nej, det kommer ikke. Okay, okay, okay hvis du gerne vil køre det, som vi altid gør. Undskyld. <laughs> Johannes. Words, hej, hej. Peter Words, hej. Hej. hej, hej. Lars Words, <laughs> hej. <laughs> Lars Gadegaard, Lars no? <laughs> Gadegaard. Ja. Og morgenkommandt? Ja. Og så Tommy Rasmussen, hej, hej. Så ved du hvem der? Nej. Er. er du glad, Johannes? Nej, nej, aldrig glad. <laughs> Faktisk lige det var, hvis kun skulle sige, at vi er lidt træt. <laughs> Men det betyder ikke, at det ikke bliver den bedste episode nogensinde, Jo, det gør det. Det, det bliver en dårlig det. Lad os gøre den anden vej rundt. Okay, det vi du skal tænke lidt. Ja, det er det Okay. Morgen, uh -huh. du får ikke lov at tænke, hvad du spiller. Jamen, øh, jeg har lige spillet et udmærket dansk produceret spil. Kane Lynch 2. Dark Days. Yes. Mm -hmm. Eller som Peter Grønfeldt kaldte det, da vi skulle skrive indtog. Kane Lynch 2, Dick Days. <laughs> det var været ja. ja. Brain ja. potential. Ja, han er ikke, han er ikke så god til at skrive. Men Nå, det er simpelthen, fordi han forkert. Ja, han har skabt forkert, så han har skabt dækdags. Han bare et ja. på hjernen. Nemlig. Mm. Det er ikke noget at jeg ved. Er det et godt spil? Øh, det har en masse fede effekter, jeg sige, Men der er lige så mange gode ting, der er lige så mange dårlige ting, er der desværre også deri. Okay. Ja, de har brugt en masse penge på at lave en masse kamera og Ja. Men motion, motion, hvad hedder sådan noget? <laughs> blø bakre kamera halløj fys bare det motion sickness det er hvad <laughs> de det. havde der light bleeding tror jeg bedre kalder det hvor der kommer sådan striber når der kommer lys ind mod på skærmen og sådan noget. Lige så ja. meget ja, meget, meget dårligt kamera ja. Ja. Ja. Jeg jeg jeg bruger ret mange penge på at få til din lort. Ja. <laughs> det er sådan dårligt. En sådan der ja. Ja. Jeg jeg det snakker sådan lidt synes jeg. Jeg synes bare det er faktisk et rigtig godt spil. Ja. Jeg ved ikke, om jeg, altså jeg vil ikke bruge penge på det, så det er sådan et, et lidt grundlæggende problem, fordi det er altså sindssygt kort. Men øh, jeg synes, at de, jeg synes, at de, øh, de tre timer, eller sådan noget, jeg brugte på det, det var, det var rigtig sjovt. Ja. Og så var der ja. en mission, hvor man lever nøgene ned gennem Shanghai-skader, mens man har fået snitsår over hele kroppen. Det var rimelig årsag. <laughs> det ser rimelig klamt ud, synes jeg. gør okay, Og især bliver en glinser udmængeligt. Ja. Jeg tror det ikke. Jamen, det er sved. Digitalt no, okay. de, de sved. Ja, sved. Det sveder mig. Jeg svarer mig, have lavet af metal. Ved. Hvad synes du om det, Morten? jeg synes, det er et okay spil. Nu har jeg enten alle de der anmeldelser, der har været rundt omkring, enten så er det jo blevet ros i skyerne, eller så er det bare blevet hakket ned. Jeg tror faktisk, jeg har placeret mig rimelig godt i midten. <laughs> <Så>. Altid sikkert. Det <laughs> godt arbejde. <laughs> 3 ud af 5 hver eneste gang. <laughs> ja. Ingen problem. Men jeg synes også, som Johannes, at øh, fuld pris for sådan et spil, hvor der kun er 3-4 timers historie, det er alt for let. Ja. Og er fuldt pris for lidt, så de skal simpelthen tage flere penge for det. <laughs> så, ja. Men jeg vil da ikke lige 1000 <laughs> <laughs> Og hvis jeg kun kan få lov til at give 500, så er det satan ikke godt nok. Nej, men det er ligesom sådan en meget dyr vin. Ja. Altså, jo ja. højere du sætter prisen op, jo bedre den. Men det er fuldstændig rigtigt, altså jeg synes, det, jeg, jeg det er lidt ærgerligt, fordi det spil har et meget stort potentiale, vil jeg sige. Jeg synes, ja. det, det, er, det er sådan lige den type styring og sådan intensitet og sådan lidt tung kontrol, som jeg godt kan lide, den type spil. Ja. Øhm, så det er lidt ærgerligt, men jeg synes, det er, det er meget godt. Øh, verdens mest abrupte slutning, tror jeg. Så den tager sådan et sekund eller sådan noget. <laughs> <Nice>. <laughs> men de nævner stadig ikke noget om, at det egentlig er forbudt eller noget i spillet. Nej, nej. Han er en good guy. Mm, nice. <laughs> <laughs> Jimmy Fox. Det er fordi, Jimmy Fox, han kan ikke sidde på sig, han kan ikke spille voldtægtsforbryder. Bl Bliver han så sort i slutningen? Ja, det, det ser man ikke, men det kan man altså ikke. Det, det er den logiske... Læs mellem linjerne. Det er linjer sådan det, i løbet af den scene der brænder det lidt. Ja. det flyver med sådan et Shanghai uh, airplanes fly men det er jo klart, at man bliver sort der. Ja, ja. Uh, okay. Jamen, så, så giver det mening i forhold til filmen. Ja, det er godt. Men det, synes, det synes jeg, de løser dem nemlig godt. Ja. Ja, uh. <laughs> det er ikke ratconnet ind på nogen måde. Nej, nej. Så det er du godt tilfreds med, eller du sådan udmærket tilfreds. Det er ikke det værste, du har spillet i hvert fald. Ej, det, det, det er det ikke. Og det var ikke et bilspil? Nej. Det... <laughs> Men heldigvis kommer der flere bilspil til dig i fremtiden. Ja, det Ej. kunne jeg så at se. <laughs> det ser du frem til? Hvilket, <laughs> hvilket bilspil ser du mest frem til? Ej, det er ikke sådan, som om, eller. Jeg synes ikke rigtigt, det er helt vildt, at jeg ser frem til bilspil. Men de er meget gode, men ikke noget af sådan noget. Du kan ikke sådan snakke flink og sige ærlig ærlige mening. Og nu er det jo også fordi alle de gode bilspillere, så dem du ikke har fået. Når en lille liste over spil, der kommer, og så deler vi dem helt lidt ud. Og så man ikke råber højt, så ender man ikke noget gør. Jeg prøver altså at sørge på om på for spillerne ikke gider her. Det er min mission. Det er sjovt at, at mobbe de nye. Ja, Kæft, de er nogle ja. Men ikke så stort rørhull som Christian. Ej, nej, nej, ja. det er sådan at jeg lader ham. Ja. Og det er også svin. derfor, han ikke er med i dag. Det er ja, et svin. Hun skulle gerne have kryllet hår ja. og alt det der. Figtig personlighed. Ja. Ja. Alt for fandet. Han er en type, ja. jeg tror han stjæler. Hvad så Morten har du spillet endnu? Øhm, nej, det har jeg faktisk ikke lige gjort så meget siden. Er, du har spillet tre timer. Nej, jeg er kommet igennem lidt par gange. Okay. <laughs> Det det Bare for at se, at man har gjort det. Ja. ja Til hvem? Kvinderne ude i byen. Ja. Oh. Det jeg altid <laughs> ja. Jeg har gjort for at kigge fire gange. <laughs> uh. Se min penis. <laughs> derfor det jeg få det dig days? Ja. Uh. Uh. Ja. Lars Skadgård. A.K. Ja. Ladies man. <laughs> Hvad kan en mand med sådan en forsure <laughs> har spillet? Hvad en mand med sådan en forsure har spillet? Jeg er gået over i The Ladies Game, så jeg har spillet We Sing Encore, uh. for at The Ladies skal kunne lide mig bedre. Mm. Det hjalp ikke. Nej, de havde <laughs> da stadig ældret. Tror der er noget at gøre med, at jeg ikke kan synge? ud. No. Oh, Eller også en Nej, Nej, overskældet ikke. Det kan også godt være, at de tror, at... Fordi du ligner øen og kører lastbil, ikke. Kvinder <laughs> elsker at lasbis før. Du har du aldrig set Ja. Åh oh, ja. To see. Oh, det er ikke yeah. et superspil. Nej. Det, det fungerer som et syngespil. Det skal fungere ikke særlig godt. Det, men... det synes jeg overhovedet ikke det gør. Nej, det, det fungerer ikke ret godt, men det giver en denne her Hey, lad os synge og, og jo måske en lille smule fulde og have så. det sjovt. Og det gør det jo fint. Det. Når man så bare kigger på spillet sådan teknisk set. Baby. Altså alle det... sangene er fra midt-90'erne. Nej, sangene er cirka. gode. Sangene Sange er virkelig Så du gode. gode. Så, så jeg synes, at det <laughs> fungerer ikke særlig godt, men det er stadig sjovt. Så, Præcis. Så, så det er sådan et af de der, hvis du er en idiot, så er det her lige spillet for dig spillet. Yeah. Ja, okay. yes. hvis du ikke er idiot, så er det også et spil for dig. Så kan du blive i. Kan okay, vi få nogle eksempler oh. på nogle af de sangene der? Vi kan få Total Eclipse of My Heart. Vi uh. kan have I, I'm Gonna Be, Walk 500 Miles. Fantastisk. Uh, virtual Insanity jeg med Chimera Choir. Jeg kan uh, no, du ikke lade køre flere. Du er særlig ikke til at spille særlig godt hvad? Er det, la er det hvad? Lady Gaga? <laughs> Der er Lady Gaga. Hey, hey. Det er en dårlig Lady Gaga. Hvad er det for en nu? Uh, just Dance. Vi uh, havde højet på uh, Bad yeah. Romance. Yeah, det men, uh, jeg vil gerne synge Alejandro. Ej. Uh, den, er sag, den er godt nok forfærdelig. Mm. <laughs> Der er ikke noget Attack Attack. Uh, no save. Ej, det faktisk... De burde faktisk <laughs> bare lave We Sing Attack Attack. Yeah. Det var man egentlig godt. Oh, det var, gør jeg, det var, gør jeg, ligesom, jeg med et tema, lidt som en rock band. Mm, eller, we nice. sing Crabcore. Oh, oh, det laver vi. Crunk call. Det der vi, det laver vi nu, lige nu. Ja, det gør vi. We sing Meatloaf. Den her podcast slut nu. <laughs> <laughs> er det det, du har spillet, eller Du må have spillet ja. et eller andet. Ej, jeg har også spillet noget godt, men det var jo bare, at jeg kom lige gennem Batman endelig. Så. Altså, hmm. Asylum? Ja, Dark Asylum. Dark Asylum, <laughs> som jeg hedder her. Det var jo... Lige til UG. Ja. godt mange steder at komme igennem med. The Croc? Croc var kedelig, ja. og afslutningen var kedelig, men resten af spillet, spillet Det er meget antiklimatisk, når man lige møder ham Åh, jeg at sur. Så er det også bare det grundlæggende problem, at det er Batman. Ja, ja, selvfølgelig. Nej, det er sgu ikke et problem. <laughs> <laughs> så, ja. så ved I det, Lars Stohr elsker Batman. Ja, yeah, Pretty Boy, mm, han har så mange lege. <laughs> er ja, det han er kendt som Pretty Boy? Mm -hmm. Er pretty bare boy, Batman? Ja, det bare sådan det ikke derfor. Nej, nej, han er Pretty Boy. Han har tjent okay. alle sine at være pretty Nå okay Jeg har ikke med i historien over, Nå, ja. så han er, sådan, han er sådan en fotomodel Ja, det, er sådan her, det kommer man godt til ja. det. fotos Det er ikke, ikke sådan, at han har arvet penge fra sine døde forældre og Nej, han er meget vedbrystet Nåh, okay ved, at man har meget udrustning. Og derfor er det jo sådan... ikke den her boogie Night. du Der er her... <laughs> <laughs> det med ikke noget. Ja. ja Ja Ja Mark Mm. Så so Batman. Ja, oh, præcis. Den hvor, er spillet, det syv år gammel. Men hvorfor får der ikke en spilleudgave af The Happening? <laughs> så bare, bare uh. løb væk. Yeah. Løb væk. Ja, oh, pas på. Der er træer, der brisler. Så lyst. er det bare at bruge spil, så det løber <laughs> en lang oh. spole. åh, ja. Uh. Uh, uh. <laughs> ja Ej, det er måske, fordi det er jo en vildt god film. Mm. Pissegod. Jeg kan faktisk være vildt god. planter. Antig godt. Antig godt. God. Mener man. man skal forstå... Den What film, a twist! Ja, <laughs> oh, yeah, men virkelig dyb. Det er en film, som enten er han den største idiot sin, og det har jeg er sådan rimelig overbestemt, at han er, fordi han mm. lader de fleste ansatte. Så vi bare stoppe der. Men lige præcis i det Happening, så er det sådan lidt, at den, den er lavet som en B-film, hvor de, de spiller helt vildt underligt. Altså alle skuespillere er instrueret til at spille besynderligt i den film. Ja. Og jeg er ret sikker på, at det sådan er meningen, og jo længere kan man tænke... Men ikke med, en case, så ikke det, her, det er Der er, der er en, der er en viste pointe med, at den er så dårlig, som den er, det kunne jeg godt finde. Hvad er pointen? Ja, det ved jeg ved ikke. Hvad er pointen med, at den er så, det er så dårlig -film. Film. Det er et forsøg på at lave en b -film. Jeg synes, du kan sige, at der er en pointe med, den er så dårlig, om Snakes uh, on a Plane, jeg ved ikke med det. Nej, Næste, on den er for sådan, uh, nu laver vi en dårlig film på sjov-agtigt. Ja, det, det er, blevet, det er en faktisk sådan her. Lidt mere... Snakes on godt fingret! så i udgangspunktet, en af de, eller den absolut værste film nogensinde, den dårligste komedi nogen I virkeligheden, en dybt tragisk, en dybt tragisk drama om en mand, der bare ikke er sjov Ja, det er dybt Det er bare et indblik ind i hans meget meget sjovlige liv Ja, men se frem til næste podcast Podcast? Hvor siger det var podcast, hvor Johan fortæller mere om film. Ja, det bliver spændende Og mere om Tom Green Ja, altid mere Tom Greencast Uff, nej Endet ved veto Okay. Peter, ja. ja? Hej. hvad har de spillet? Stadig ikke en skid, jeg har stadig med militæret keder mig. Nej, mm. øh, jeg, jeg har endelig spillet Limbo. Og det har jeg faktisk gået og ventet rimelig længe på, at komme i gang med at spille. Men øh, jeg tror sidste weekend, der fik jeg lige hentet det, og jeg det igennem. Og det var sjovt. Det var en lidt det. Det var er, det er, <st�uerinde> ikke, øh, ikke sådan særlig udfordrende, synes jeg. Så det kunne være hurtigt, det blev sådan lidt kedeligt, hvor jeg bare sådan, sejlede igennem det. Men hvis man bare ser det sådan, som oplevelsen og stemningen, og glemmer lidt sådan platforms i det, så er det super, super fedt, mega fedt oplevelse. Jeg kunne godt tænke mig, at slutningen var lidt anledes til gengæld, men det sker jeg selvfølgelig ikke snakke for meget om her, i en rent personen, der ikke har spillet den bog. Fordi, er, fordi er. de er døde i virkeligheden. Ja, oh, det er ligesom 6 Sense. Er lige. nej, det er Eller, nej, det gør de ikke. Og gør det. Og det kunne være fedt. Nej, det kunne da være fedt. Så, så, så, kunne det, så, kunne det have, så kunne det have været den nye Braid. Ligesom den der hvad ned var Remember Me, eller hvad fanden var den film? Romantisk komedie, der ender med at være en 9-11 film. Ja. I de sidste fem minutter. Ja. Det er rimelig mærkeligt. Okay, så det lige at de... Det er bare en romantisk komedie, hvor de render rundt sådan et lille og så sker der nogle ting, og så er sådan, om de får hinanden, og så går han sådan på arbejde om morgenen, og så går sådan en sådan et højhus, og så det Twin Towers! Så både alle film, slut. Hahaha Følgelig at finde han går op i 2.5 uh, Star Wars <laughs> I am your father Og så går op i 2.5 Ja yeah. okay. yeah. <laughs> Det vil være meget mere dramatisk slutning på Star Wars Dude, where's my car? Ja yeah. yeah. <laughs> Det kunne have fra, det film <laughs> op, op, op, op på et højere niveau Det vil godt være, at sådan nogen har parkeret sin bil i kælderen. Altså jeg håber stadigvæk, at The Snurfs filmen viser sig at være sådan en han er lidt Ja det var bare en joke. Jeg håber at stemme op, fordi det bliver 9 11 <laughs> De danser på ground 700. Ja. Piranha 3. Uh. Det fylder godt, Det at jeg op med vand. Slip Piranha, Alex. Det vil jeg gerne se. Yeah. Yeah. Men så har du ikke spillet så meget. Nej, så har jeg har spillet noget mere Demon Souls, ligesom jeg sagde sidst. Mm. Ja, det kan jeg stadig godt lide. Og så glæder jeg mig til at komme i gang med at spille Mafia 2. Fordi det vil jeg gerne spille. Ja. Det er sådan lidt det egentlig. Spillende? Jeg har spillet jeg har spillet nogle gamle det maskiner som på skivgazern, som vildt obskuer at spille, jeg aldrig nogensinde havde hørt om i forvejen. Um, men de er meget sjov, sådan forskellige kørespil og så et helt vildt sejt japansk flyspil, som er fuldstændig kaotisk og sindssygt, hvor det var lys over det hele, og det så det ikke? går spillet stykker stykke, og så til slut. Er det ikke sådan, alle alle sammen er? <laughs> Jo, men det er sådan fra 90'erne. Så, oh. så sådan 3D er crazy. Fremtid. Yeah. Fuck, det er sindssygt. Og så spillede jeg sådan et mærkeligt offroad-bilspillet på arcade hvor jeg fået penge i, og så opdagede jeg, at skærmen var halvdeles stykker, så det bare var sådan en mærkelig den eller anden var lys, og den anden halvdel var, var sådan lidt grafik og det. så ville jeg ikke få mine penge tilbage, og så var jeg så spillet igen hvor jeg ikke at kunne se noget Det er højt vejret Det var det faktisk, men øh, det, var, det var en god oplevelse faktisk, det var, det var ret lige at få lov at spille nogle af kædemaskiner igen. Ligesom dengang vi var unge mm. Ja? Mm. Nej, jeg kan ikke huske der var ikke Nej, jeg, jeg, der var jeg, jeg, Det kædemaskiner ja, der ja. Hvad er 80 eller? Johannes Ritz. Jeg kan ikke huske, om jeg, jeg, jeg har spillet på anden dag. Hvorfor er det så svært at huske Der er faktisk ingen af os, der nogensinde anmeldte at spille, vi lavede ja, bare ja. ja. Jo, altså, jeg har selvfølgelig spillet, når jeg skulle anmelde. Det var, det var lidt en, en traumatisk oplevelse. Hvad er det nu lige her, Tommy? World PokerTour Fitness Extreme. World PokerTour? Ja, det er World, nej. My, <laughs> my Fitness Coach Dance Workout. Extreme. Nej, ja, det er det, men det <laughs> kunne det så. være Det er ikke særlig extreme, det er bare sådan et mærkeligt dansespil til Wii, som kræver, at man har to Wiimotes og to af alting. Så man er to personer, der skal spille sammen. Så man er fire wii Man kan Fanden har fire Wiimotes. Pisse dyre. Det her? Hvorfor, ja. hvorfor, hvorfor slår man i det på en Det <laughs> Jamen, det kommer jeg til. Det kommer til. Okay. Så, så egentlig så en man danse, men der er kun en latinsk danse med. Og alle dansene vinder man bare ved at stå og vifte lidt tilfældigt med Wiimoten, og så vandt jeg sådan den sværeste dans. Du, nu det jo ikke sådan en danse, hvor sådan det hele foregår på latin? Jo jo. For, for, for. Latin danse, ja. ikke? Men ja. Og øh, ja, ja. altidens danse. Jamen det kunne det også Det kunne det, det kunne være meget fedt. Der er sådan en og sådan en munkakor sådan Men øh, så er der sådan en masse minigames, hvor man sådan skal undvige en løbsk tyr og sejle en kagen. Danser tyren? Og, nej. skride skal ride på en tyr. Og der meget med tyer. Du skal løbe ud på savannen, mens der løber der på og sådan noget. <laughs> og så er der også, så hvor uh, du slår en kenguru i ansigte og sådan noget. Men det problem med det spil, det er bare... At, meget dyrmishandling. Ja, sådan lidt. Men, men altså... Det, det, det, spillet reagerer ikke på noget, man gør. Nice. Altså, det virker som det ikke. Så det er ligesom et hvert andet wii Jamen, Det er meget værre. Altså, forestil uh -huh. dig det værste wii på du har prøvet, og så bare sådan sig det dårlige om det. <laughs> okay. okay. Meget dramatisk. Altså jeg, kan ikke, altså, jeg kan ikke få den til at gøre noget der det, jeg gør. Den gør intet af det, så jeg stopper derudover og rundt, men det vinder man også af, så det finder jeg. det. Ja. Så det var så lidt det spil. Det, så... det lyder altså virkelig bare som alle andre Wii-spil, jeg har spillet. Ja, ja jeg det, gør, jeg gør, lidt det gør andre, det jo deres, ikke. Deres, der sker der noget. Men det er værre. Uh, Tror mig. Nice. Men øh... Ja. Men i mindst kan man sidde ned og spille lidt. Nej, Nej. ikke rigtigt. Okay. Man kan ikke rigtig registreret hvad gør så. Øh... Det var, det, var en, det var en spændende oplevelse. En, en god anmeldelse, vi glæde os til, tænker jeg. Ja, ja det, det det var, det, Jeg er meget stolt af det. Jeg glæder mig til, at det kommer på skærmen for 250.000 mennesker. Mange, den der, er mennesker. Er en, der er en grund til, at jeg har dig på skærmen, og ikke mig selv. Du har også en talent til at sige, at du skal lige komme og hjælpe mig med noget, og så går man derfra uden nogen som helst værdighed tilbage. føler ja, ja. sig lidt misbrugt. Okay. Så bruger man sådan den næste uges tid på at prøve at finde ud af, hvordan man kan stoppe det der program fra at blive vist. <laughs> <laughs> Jeg tror bare, jeg vælger at i dag, og så bare lægge ind under rosen. Ja. Ja, <laughs> <laughs> det plejer at op på gang. Det er typisk den effekt, jeg har på folk, når jeg har været i et rum med i mellemtiden. Ja. Um, mm. De overskrifter hjælper heller ikke på det. Rasmus, hvorfor er det, at både Johannes og Lars har overskrifter? Der er alt for meget overskæg i forhold til mange personer, ja, vi er i det her overskrift. Jeg har bare generelt... Noget er sådan, at face'en er lidt tøsisk. Jeg har en hk-årskæg, for der er Ja, men... Morten, god årskæg. Ja, med årskæg. Ja. <laughs> det kan jeg ikke. Hvilke gener jeg har. <laughs> du har mit god årske Jeg har også Mortens gener. Hahaha. <laughs> <laughs> det støt lidt sygt. Jeg ved ikke, hvordan vi er sammen. Nej. <laughs> Det, det andet jeg sådan har spillet som har været nævnt det var at jeg har spillet Dead Rising 2 Case Zero, uh. som er sådan en hvad hedder det prequel? Ja, er sådan en prequel til hvad hedder Opeco. det? <laughs> ja. Til til, til det nye Dead Rising 2 som kommer her snart, så det er sådan en demo eller sådan. Noget. Men der er rigtig meget i spillet og det tager alligevel trods alt men med time og en eller at gennemføre historiedelen i det, og så altså, kan du også altså bare tage rundt i den der by og sådan noget zombie og sådan altså, Man bliver introduceret til den nye øh, hovedkarakter. Det kan jeg ikke huske, hvad. han hedder. Cutter altså uh, Slate. <laughs> ja, han havde lavet... Frank Grimes. Han havde ikke lavet en Green? Ja. Lavet sådan Frank Green eller et eller andet. Green Goblet. Han er for Han er afbladet hår. Det var altid sags. <laughs> Med så, lille, så er sådan en motocross tænker ting som tog rundt med sin datter, så man bliver vildt en zombie, så kan man give dem sådan noget sombrex, med sådan noget medicin, så hun ikke bliver til zombie. Og så kommer man rundt og finder det og så kan man... Hvorfor øh... okay, griner du, Morten? Det er tragisk! <laughs> Jeg ved det godt. Kan man kan den spænd på hovedet af en zombie, og slå den med sådan en hammer, og, sådan noget, og så dør zombien. Man kan slå en hammer. Ja. Man slå en zombie overhovedet med et bat, og så dør zombien. Og... Ja man går til sådan en butikshandel som så råber og, sådan et, rar, rar, og så kommer du ud igen og så får man en chip med det. Altså. altså jeg tror, jeg tror, jeg nok gør den rette til at snakke om om det spil, fordi jeg tror, jeg har spillet mere Dead Rising end nogen anden menneske. To cases, jeg jo, jeg har spillet det på E3, men jeg har ikke hundrede det måske. Ja. Men sådan en helt rette til at snakke om. Jeg synes nu bare at tælle på, bare komme bare at tælle <laughs> lidt om hvad det problemer med der er. Altså. Jeg har nu et problem med det, det, var nice. uh, det ved jeg finder. Nice. Du ved ikke, man snakker meget som jeg. Det er meget sjovt. Uh, men jeg er virkelig stadig fuldstændig samme spil. Ja, men så kan man okay. øh, så har man ikke det kamera mere. Det er lidt ærgerligt. Har ikke noget datter i det der, Nej, det har man ikke. Ligesom Nej, okay, undskyld. Ja. Mm -hmm. Og så kan man, øh, han er sådan åbenbart meget, gør det selv minded, så han kan lave sådan sine egne våben. Det er åbenbart det er meget få ting, man kan kombinere med hinanden, fandt jeg ud af. Nej, altså. Altså, det, det sådan markerer, er sådan markerede. Og det er stadig få af de objekter, der Nå, er kan kombineres. Så du finder sådan et tydeligt objekt som det her, det er et objekt, du kan kombinere med det her objekt. Det er sådan rimelig tydeligt. Hmm. Det er fint nok, altså, det fungerer okay, så det eneste jeg har, har fundet ud af at lave det sådan et baseballbatte med søvn. De, de, de to ting lå lige ved siden af en anden, du de, de har jo sagt, at de sådan et tal på, hvor mange kombinationsmuligheder der er i de fulde spillere, og det var alligevel rimelig mange runde. Hvis jeg ikke kan lave en motorsave med en masse dildoer på, det bliver <laughs> <laughs> blade så bliver jeg ekspelt. Fuck, jeg er en anden blade-snap og dildoer på Jamen, altså, det, det virker så ud, ud fra hvad jeg har set af toåren, så det virker det som om, at i det fulde spil, der kommer sådan 90% de kombinationsting, du kan lave til at være noget med motorsave plus et eller andet år. Nej, altså du kan en, en orre, se så en kajak og så en i hver anden og du kan en motorcykel med motorsave på og jeg, alt hvad jeg har set der har været motorsave på kan forskellige ting Ja, man hamrer med en motorsave på Forhåbentlig Sejt kan man Det er en motorsave formålet, men uh, det kunne være ret cool Hvorfor ikke en motorsave, man hamrer på? Man hamrer med en motorcykel på Too Touché Okay, det spilles okay hund, og man får 10 man points Så yeah. jo, det er Det er vel stadig hund 200 det var 200 timbunds. 400 Microsoft Space Dunners. Så... Uh, Funny money. Det er, det er rimelig billigt, vil jeg sige. Ja? Det er omkring 30-40 kroner. Er det ser sjovt ud, det gør det? Det er så okay Det der er ja, med men, men, Ja, det var jo, synes jeg også. Jeg tænker lidt, når, når det fulde spil kommer, så genbruger vi vores Dead Rising stunt for 4 år <laughs> siden. <laughs> så tror ikke der nogen er nogen lækkert mærke til. noget film grain på, som så <laughs> gammelt ud. På der sådan en klavermusik over. Der er sgu ingen grund til at lade dem nyt. Bare bruge det samme. <laughs> Nemlig. Jeg en slash Dead Rising slash MacGyver-stample. <laughs> sådan jeg så kombinerer ting. <laughs> ja, men jeg glæder mig til gengæld faktisk rigtig meget til Dead Rising 2. Det er jeg tror, det blev sjovt. Mm. Og nu ved jeg ikke, at det, om der var nogen her, der... Du havde rimelig meget mod den her tid. Nej, men jeg godt lide det, men det var sådan... Men det, det var, noget var noget noget. det sjove ved, ved Dead Rising, og helt klart også, at jeg kommer til at være tilfældet med to-åren, er, at du er nødt til at spille igennem flere gange, på det blev sjovt. Ja, ja. Og det, det elskede jeg lidt, fordi den, den første gang, du spiller Dead Rising der fucker det total op du kan ikke nå en skid, fordi du er overhovedet ikke højt nok level. Så spiller du nok halvdelen af spillet igennem og ender med at have det, fordi du har ikke har nået en skid, og du vil løbe mm. tør tid. Og så står du forfra med det samme level, og så er det helt vildt sjovt. Mm. Men Eller? det skal man også være villig til sådan, ligesom at gøre. Yeah. Men altså, altså, det, det, det undrer mig vildt. er vildt på noget. marmer ja. og altså, Jeg prøver også rigtig godt lide der, men det fordrerer mig selvfølgelig lidt. Men det var fint nok, men altså, det som virker, det som overraskede mig meget ved Thor, det var at der er de der samme elementer, altså det er tiden går, ja, ja, ja. og du skal stadigvæk redde de der survivors, og du skal stadigvæk gennembørge ud og skide på et toilet og sådan noget. Ja, ja, men jeg synes, altså, er det de har ikke ændret nogle af de ting, som alle folk sådan, synes var frustrerende, men det, det, faktisk, det synes jeg også er meget fint. Men for der var, var jo heller ikke alle, der havde det. Altså, jeg, var for, sådan, Ej, nej, jeg startede med at det, men jeg at blive, blive, blive pisse glad for de samme ting, fordi at det handler meget om, at du skal sådan, lære at udnytte spillets forskellige mekanismer. Og lad være med at gøre de ting, der er dumme bare lære, hvad der er smart, f.eks. at finde den der fucking klovn i etteren og så dræbe ham, så du kan få de der fucking mærkelige motorshaver, han har, som er det bedste ud i spillet, så snart du har dem så spillet 100 gange nemmere. Sådan sådan nogle Du skal bare lære, hvor de forskellige rigtige ting er, sådan Det gør det. Men, men er det sjovt? Ja, det synes jeg faktisk. Fordi så kræver det sådan en indsats fra spilleren, før han rent faktisk er klare at spille ordentligt. Så i fald... bare løbe rundt og trykke på den samme knap hele tiden. Det er, den, altså. det er i hvert fald en anden type spil, og det er også fint nok for nogen, men man skal bare have meget tid for det, altså. Ja, men det er, det, er, det er lidt sådan en gammeldags trial and error-agtig, synes jeg. ja. ja. Jeg har, bare, jeg, jeg har bare ikke... Jeg, jeg tror bare, at er det, men jeg føler bare ikke rigtig, at jeg har tid til at spille et spil, hvor jeg ikke oplever en progression hele tiden, altså. Så er du nar. en nar. Jeg gider ikke snakke med den der. <laughs> oh, det er altså ja, det This podcast is over! Jeg kan godt lide Denne Weissens 2. Det er sjovt. Okay. Zombier. Vi glæder os til det fulde spil, som jeg har vidst at få skrevet mig selv op til. Ja, <laughs> <laughs> Ja, ja. Hvorfor? Fordi jeg kan godt lide zombies. Hmm. Der er, er ingen god grund. grund. Jeg hader dig. <laughs> du kan bare komme til tiden. Hvad var det for en akavet fake-grin, Alle mine griner er fake. Det er det er jeg er en ja. sur sur menneske. Jeg føles cyborg. Nemlig. Du har ikke følelser. Øh, uh, hvad har jeg spillet, hvis du er færdig? Ja. Yeah. Okay. Jeg har spillet. Har du spillet, Mafia 1 og 2. Uh, er det var en resulteret kombination. Ja, <laughs> yeah, det, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men okay. Uh, jeg startede med at spille et om, uh, fordi jeg fandt ud af, at jeg helt på vores tænkte. Det var lang tid siden, jeg prøvede det. Jeg fik har du på pressekonto? Ja. Jeg skal fandme med at spille igen, så. Um, så gik jeg i gang med det. Jeg tænkte, jeg vil lige spille lidt af det, bare lige for at prøve at mærke, hvordan det er. Men så endte jeg med at gennemføre det. Øh, og det er stadig et meget fedt spil. Ja. Øh, Stemmeskuespillet er mega elendigt. <laughs> Især efter, at jeg, jeg spillede 2'eren, og så lige gik tilbage for at høre noget i æderen, og så blev det bare så ringt. Øh, men det, det er stadig et fedt spil. Øh, der er nogle ting, der irriterer mig. Kunne du lige at vende tilbage til racermissionen i spillet? Den der altså, en racerbil. Den umulige mission, den sværeste mission i noget i Altså den, hvor man kan rundt på racebanen. Ja. Øh, ja, nej, der havde jeg ikke problemer med. Okay. De fleste kunne nemlig kun vinde den ved at finde sådan en shortcut, sådan, hvor du hoppede igennem banen og sådan noget okay. og snød spillet. Øhm, jeg synes ikke, det var så svært. Jeg så, fejlede så, første gang, fordi jeg smadrede min bil. som en er et vildt er der nok er den eneste i verden, der kunne gennemføre den mission uden problemer. Ja, måske er jeg bare er den bedste gamer i verden. Øhm, men altså det er stadig et sjovt spil. Det, der er sådan rigtig, det er sådan lidt svært. Og kan godt mærke, det er de samme folk, som har lavet Hidden and Dangerous. vi kan ikke ramme en skid med nogle af Det er virkelig. Fedt, fedt. <laughs> altså, Hidden and Dangerous var også bare et klasse-spil. Det var det. Det var det. fandme det, jeg spillede rigtig meget. Ej, det var egentlig ikke særlig godt. Men jeg spillede <laughs> det rigtig meget, fordi jeg ikke havde alle. <laughs> øh, der er altså nogle få ting, der irriterer mig i... Altså, det er sådan et meget modigt spil, det første Mafia. Altså, hvordan starter første 20 minutter, og kører man bare rundt i en taxa. Hvilket er... Fedt. Øhm, lidt jeg tror der er mange der, der sidder der efter 20 minutter, jeg giver ikke mere, men det er alligevel en god måde at bringe spilleren ind synes jeg. Jeg husker jeg spillede ud til første gang, synes jeg det var vildt imponerende, der var røg fra cigaretten. Ja, ud, Selvom det kommer ud i sådan lidt kæmpe. Ja, det er helt vildt kære, Men det kommer nemlig også noget puster ud, og det synes jeg var helt ja. fedt. Nej, alt røg det røgningen ja, ja. der er bare sådan af sådan nogle blidt små ja, Der kommer bare sådan en million af dem lige efter ja. så ligner det lidt sådan en stribe af røg. Nu nu nu lige en lille tanke her, og så kan vi lige diskutere den. Ja. Spillet. Et andet motoren har et grundigt problem, det er mafiaspil. Det handler om mafia. Ja, hvis du ikke kan lide så spiller du ikke mafia. Hvis du ikke kan lide japansk det det, det, det, det, det, det ikke ikke japansk Ja. Det er bare historien, mafias... Det er bare så... Ja, hvis du ikke, det er jo subjektivt for fanden. <laughs> det er bare typen <laughs> mening. Jeg synes, at jeg lægger den bare ud, der er det sådan en, en lille Du er bare det lort lort, det er Jeg lægger den bare på bordet, så kan vi så diskutere det. Jamen, det har vi også gjort nu så. <laughs> Æ, der er én ting, der jeg tænker, man vil spille, ikke bare, og det kan man sige, altså mange ting kan man undskylde det, det er sådan, forstå den Men én ting, som er åndssvagt, som jeg ikke forstår, de ikke har tænkt over, bare den, jeg lavede det, der er de her... Så Snakker jeg stadig om om. Ja, okay. øh, der er de her draw Bridges, hvad han mm. hedder på dansk. Ja. Øh, som åbner op for den her mega lave bå ja. Sagde igennem, og okay, det vil jeg tilgive, men det når man kigger til venstre, så ser man sådan en togbro, som er halvt så høj som den bro, man kører på, som skibet sagtens kan køre under. <laughs> og så sidder jeg der og venter i 3 minutter på den der bro, så går jeg ned igen og jeg siger: Skibet kan godt komme under! Det var virkelig frustrerende. <laughs> okay. I sandsynligvis er jagtet og politiet. Kører okay. du ikke bare med toget? Jeg kørte altid med toget i det spil Jeg kan ikke komme med toget. Det er da da hvad finder der så? Hvor skal vi så spille spillet? Hvad er der toget? Det var fedt. I modsætning til Gita A, så gik man altså rundt ind i toget. Og hvad så? Så var det sejt og sådan Der var en virkelig frustrerende mission, hvor man skulle tage toget som med sådan en AI-spiller. Og man skal bare følge ham hen til togstationen. Han går så lang tid. Ja, og han kan slet ikke finde ud af at komme ordentligt ind i toget. Nej, men så kommer man ind i toget. Så siger han, we're gonna be there in five minutes. Okay, jeg tænker, kort tid, ikke? Men det er virkelig fem minutter. Ej, der er ja. ikke nogen dialog overhovedet. Det er de ikke tænkt, ah, vi på lignende dialog til for tiden går. Så er Så sidder jeg bare der og venter og kigger, at der sker ikke noget. Så går man ud igen i to, så skal man gå ind til sin bank, helt vildt langsomt. Og så skal man, ej, hey, det handler uh, vi skal lave bankråderi. Og så, så slutter scenen, starter med en lejlighed, og så er det lige pludselig ved banken igen. Der var absolut ingen grund til, at man skulle tage derhen. <laughs> altså, det var den verdens værste setup i et spil nogensinde. Men ja. hvorom alting er, så havde et sted i en ret fed historie, synes jeg. Og, ja, jeg og, en en ret, det. og en fed stemning, det der med, at det skiftede årstider, når tiden gik, og han ja, skiftede det, det det. tøj i forhold til det, det synes jeg er helt fedt. En god slutning. jeg følte jo personligt, at der var sådan en progression i karakteren rent faktisk. Ja, er en, det var mye op. var også en god historie der var der, synes jeg. Jeg spillede det på, jeg skulle anmelde det på Playstation 2, kan Ja. Det er nok det mest broken spil nogen men det fungerede overhovedet ikke, men det historien var meget underholdende, men altså, det stoppede bare sådan nogle gange. Yeah. men det kræver lige sådan tre timer eller sådan noget, før man glemmer, hvor det ja. var lige, som det der. Jeg ved ikke, jeg har, jeg har det bare sådan, at jeg husker stadig senere fra Mafia 1 helt vildt sydligt, ja. altså, som sådan skide gode minder, og det er ikke særlig mange spil jeg har det sådan noget. Nej. Granted, hvis jeg spillede det igen, ville jeg nok dræbe nogen af de minder lidt, men... Ja, men er men du altså, kunne også fået de minder ved bare se Godfather eller Goodfellers. har jeg jo set. Ja, mm. kig de Godfather. Det er det samme ting, der sker. er er ikke Højke Godfather. Fordi et er sådan okay, og så bliver 2 dårlig, og så er tre og en sådan bræk. Ja, ja man, så der er ingen, der... Træ en, det er, er, er grund til at, at begå selvmord. Nej. det er det vil jeg Nej. 2-eren <hødder> er ikke dårlig. Oh jeg det Jeg tror, det er okay. Nu må I stoppe. Det er noget lort, Jeg kan lort, ikke kan lide i Sunday. jeg kan ikke lide dig. Hvad med Ja, okay. Okay, jeg kan godt lide Alpecino. Jeg kan Jeg er verdens mest ubeslutsomme <laughs> Men jeg kan mm. Mm. Jeg er lide det er faktisk mm. noget, jeg har det. Men Meet the Fuckers er så ja. dårlig ja, Nej, ikke Meet the, the fuckers, fuckers, Meet the Parents, <laughs> etteren, den er fed Nej, nej, <laughs> Æ, jeg også, nej Nej, seriøst, nej, ja, hun spiller Edderen, os enig ja, Meet the Fuckers toren, ja, den er forfærdelig Ja, ja de er allesammen doen Men øh, jeg har også spillet Mafia 2, øh, og nogle af de ting jeg godt kan lide ved etteren, det er også noget <laughs> af det, der går igen ved toren Mafia <laughs> <laughs> Ja, Mafia, der har, jeg synes, altså, der kommer en anmeldelse af altså Peter... Gunfeldt The Goon øh, <laughs> Og han er lidt mere ond ved den, jeg ville være. Fordi jeg synes, at historien er rigtig god. Mange klischéer, som det er i et marfisk spil, ligesom det var i Eddaren. Men jeg synes, på samme måde som Eddaren, så fungerer historien rigtig godt. Hvad, hvad laver du dig, Det Det kigger Hans? bare. Okay. <laughs> Æh, så jeg synes, historien historien fungerer rigtig godt, selvom den er klischéfyldt. Men også slutningen er ikke helt lige så god uh. som Eddaren. Men der er en rigtig fed refer reference til Eddaren i historien. Det, det er jo det, det vil jeg ikke høre om. Nej, men det det blows your mind, Men er det ikke også, nu sad jeg og snakkede om det, de der quotes, der kører i loading det er sådan hovedpersonen fra et der sidder og snakker. Jo, men det forsvandt for hurtigt. Min computer det op mig hurtigt. Det gjorde det også lidt, da jeg så fedt. Men det var bare lige for at høre, at det er sådan ting, der har at gøre med et ikke? For jeg kunne nemlig ikke huske, hvad Der er ikke så mange link til et eller andet, udover det ene meget tydelige link, som der så ikke bliver brugt meget tid på. Det lyder så fedt, synes jeg. Hvis det er lidt fedt til, at man lige ser og tænker, pff, Især når man lige har spillet i sådan. Så hvis jeg, hvis jeg spillede i sådan, hvad, 10 år siden, så kommer det ikke til at være sådan, Wow! Jo. Kommer jeg til at kunne huske noget? Altså, altså, kommer jeg til at fatte, det, er et link til? Ja, ja. okay. Kommer du. Helt klar, helt klar. Nice. Ja, ja, jeg vil minde dig om, at du glemte spillet. Er, er det sådan en fyr, der kommer ud og siger, kan du huske dengang, man kørte de racerbiler, og det ikke fungerede? <laughs> det var, det var nej. sider. Nej, nej, <laughs> Skal vi ikke gøre det igen? Nej, det er slet ikke sådan noget. Har du spillet andet end noget markedsføringsfelt? Øh, uh, jeg har spillet... Yeah. Scarface The Game? Ja, yeah. nej, jeg har ikke spillet Scarface The Game. Sådan, det er, spillede jeg engang, en gang rimelig ring. <laughs> um, nej, så har jeg spillet et dygnum det. 3D. Yeah. Retrohenslag, du skal lave snak. Og det er fedt. Rigtig fedt. Det er stadig fe. Men dygnum. Men ja, nej, jeg har ikke rigtig spillet så meget interessant. Hvad med det her? Space, går jeg, spille? yeah. så jeg spillede Ja, så har jeg spillet lidt Star Ruler. Hvilken er næsten lige så dårlig titel, som... My Fitness MyFitnessWorlds workout Pogatur Extremes Ship Simulator <laughs> Extremes, <laughs> Sib Sib extremes. Sim Det er også rimelig dårligt <laughs> Men Star Ruler, mm, jeg forstår det ikke Hvad er det på Det er sådan et 3X, 4X, hvad fanden er man Det er jo ikke et 4X, for det er 2% Nej, man kan jo sige real time 4X Ligesom mm. mm. man siger om Sins of Soul Empire Øhm... Yeah, really. uh, men ja, Så skal, så skal man med. Og se, og så skal man bygge ting og udvide ens planeter og sådan noget, og så skal man kæmpe mod fjender eller lave aftaler, aftaler med dem. Og hvor langt kom vi lige i det spil? Ja, ikke så langt. Altså, Jeg har spillet tutorial tre gange, jeg forstår stadig ikke helt, hvordan man styrer kameraet. <laughs> altså, det var virkelig uoverskueligt. Jeg har lige at blive ved med at spille den, fordi du så håber på, at anden gang så fortæller de om, ja, det samme. Ja, men det er også fordi hver eneste gang, altså, det er når jeg virkelig sidder og keder og tænker, okay, nu går jeg i med tutorial igen, og så er det bare med, at sidde og få træt til at forstå det. Men altså, jeg vil sige, det som jeg godt vil ved det spil, det var, at vi skabte et spil med så mange solsystemer, eller det var, at din computer gik den ned. Ja, det er altså What? egentlig... 15.000, det, det, altså. ja, det, altså, det kunne den ikke gang Jo, den godt kunne indtil vi gik ud af det. det men det kunne Det fede ved spillet er, at der er ikke er nogen begrænsninger for, hvor store banerne kan være, hvor mange solsystemer du kan have. Det bestemmer du selv bare. ved at sidde og trykt tryk tal ind. <laughs> øh, så først prøvede vi 150, det så ikke så vildt Sæt to nuller på, så var det 15.000. Det kunne jo blive ikke lige så godt. Det er meget godt, vi ikke øh, lød den der million, så vi, ja. tænkt, vi, <laughs> så vi var egentlig gået ud for at prøve at tage den million hen. Men så crashed min spillet på vej ud igen. Men øh, jeg vil prøve at spille det mere, selvom jeg ikke kan fatte det. Fordi der er nogen, der siger, at det, er godt. Ja, det er ikke godt, jeg kan ikke have nogen grafik i spillet. <laughs> Nej, det har ikke. Det er det er sin... Sin spil? Hvad? Er det sådan spil? Det er næsten en rigtig Tommy-spil. Nå, ja, jeg ved ikke. Det, er lige noget det er Windows. Det er bare sådan et, en sort font. Ej, men altså, det er jo solsystemet. Der er ikke vildt mange farver i solsystemet. Det er et små altså, er sort, tekst, Og så er der nogle planeter og nogle stjerner. Men nej, det kan også være, når der kommer nogle syge spaceballs. Det kan også være, det er fedt, men så langt er jeg ikke kommet endnu. Det er jo sæt med <laughs> Men faktisk Lad os øh, hoppe videre til vores næste segment. Spørgte vi jer dejlige lyttere om, smukke, smukke lyttere, smukke. Øh, hvad jeg også mest nørdede spilminde var. Og vi har fået en, en, en uttal af dejlige besvarelser. Vi har udvalgt <laughs> to af dem, øh, som vi læser så her nu. To af de allerbedste. Ja, det må man sige. Det må man sige. Det er det top med dem. Øh, først har vi Thomas, som har sendt beskeden Han ja, nu læser så mig op. Ja. Dagsalle er på gametest. Dagsmorgen, nej Thomas. <laughs> God, start. God start. Det mest nørdede, jeg har set var mig og nogle venner oppe på McDonalds, og nej det er ikke det der er nørdet. Men så efter lidt tid så kom der en person ind, men en er bare PC. Det skal lige siges, at det er internet. Bandit, I må gerne fact checke det. <laughs> Lars, prøv ja, i gang. Jeg er faktisk, lige. Han var fint nok i tøjet og først troede jeg, at han skulle lave noget arbejde, som andre gør. Jeg ved ikke, om de gør det på McDonalds. Men jeg arbejder altid på McDonalds. Okay. Det er også min dykningsvæld. Jeg arbejder på McDonalds. Han købte en lille sodavand. Der er gratis genopfyldning. Det må I også gerne fact hvis I vil. Jeg ved ikke, hvorfor oh. skal fact det. Jeg er ligeglad ved, at han lægger på en gratis <laughs> sodavand. Det er fordi, det er Lars' speciale. Ja, ja, Lars det. gør det. Jeg gør det. Kom i gang Ja, Jeg er igang. Men vi sad lidt og så, hvad han lavede. Han satte sit headset til og startede sin PC. Og så startede han World of Warcraft op og sad og råbte, så alle kunne høre det. Vi blev trætte af at sidde og øve på en snak og diskussioner om, hvem der havde det bedste gear, så vi gik. Det var kl. 12, men klokken 12, men da klokken var 19, tror det står. Så gik vi op for at få lidt dessert. Jeg ved ikke om de har og stå rundt 12. De lidt... Det var egentlig bare stået ind og ud. Han har aldrig gået ind Og Der var han der os. stadigvæk. Han havde købt nogle burger for ikke at blive smidt ud. Vi var flade af grin, hvis du gør det. Uh, what? Og så siger han også som en af de mest nørdede ting. Man så må vi ikke glemme, hawks på YouTube. Det var skønt at gense Peter med briller og de dejlige armbevægelser. Jeg er sådan lidt homoerotesk, men altså det. Det var faktisk før jeg havde min armbevægelse, tror jeg, hvis jeg skal vide en korrekt. Har du ikke altid op til Nej, for jeg troede lige i starten, der stod jeg bare med mine briller og mit kæmpe skæg og hår og bare sådan snakkede meget monoton og kedeligt. Indtil du begyndte at råbe? Jeg styrte det ned i Pentagon, og så sluttede det kliks for mig. Så begyndte jeg at råbe og svinge med P.S. <laughs> jeg har ikke noget imod musikken. Det er dejligt med en pause. Ja. Yeah. <laughs> det er fedt, at der bare så er var sådan den der cirkulation med, at der hver anden gang, så er der nogen, der sviner eller noget. Og så <laughs> altså, næste gang, så er, nogen, der sådan, forsvarer det. Det er fedt. Ja. Ja, både ikke være PPS eller sådan noget. Åh oh ja, PPS. Ingen. Ja, okay. til, til jo, jo, jo, med den kommende fødselsdag Thomas eller Morten eller hvad Johannes han kaldte kalde dig. Mm. Så har vi fået en, en anden mail fra søren. Og det her, det er en, det er Hej søren. Det er en klassiker den har mail. Han Morten. Det er altså. <laughs> han har virkelig, han har brugt lidt tid på den, og han har virkelig øh, fundet på en god ting, synes jeg. Sådan det til Tommy? Jo, jo, Sådan, men jeg har sneepigget den lige, jeg kunne godt se, at det var genialitet. <laughs> det er måske en af de gyldigste mage, jeg har set de den længste faktisk, men jeg har lidt lidt, men du tager måske lidt, lidt tid. Der. Det er fint, det er fint. Min mest nørdede spildoplevelse var, da jeg opdagede, at den lille paraply skipper 7 levels, med vent i Søren. <laughs> hey. ej, Ja, hvad Det Jo. Var... Rimelig fucking nerdy, som man siger. Prø prøv det at læs det igen, langsomt. Min mest nørdede spiloplevelse var, da jeg opdagede, at en lille paraply skipper syv levels. Altså, jeg læser det gange, men jeg forstår det stadig ikke. <laughs> Hvad er det for et Jamen, spil? Hvad er det for en uh, -check jeg tror, jeg kan huske, det var DX Ball, eller en af de spil, hvor man skal skyde brikker ned. Der var den en paraply, der en ind til næste bane. Der mm. fik hmm. den som power-up. Der var ikke også en lille paraply. Booker. Det kunne også være, ja. Men det er ikke Det er her. Lige ja, Lars, Kæft, jeg lige der ud. Jeg har meget arbejde. Jeg kommer tilbage om næste podcast. Det det var to klassiske mails nice. yeah. uh, yeah. Det var det? Ja. Nice. Ja. Ja. Det var ja, du det var nørdet, Det var så vores lyttere også nørdet op Og Så nu uh, sådan, altså, må jeg godt lige sende det til Game Game, så, game Toast Podcast, Snape Gmail. Ja. Alle andre gider ikke hæs mails. Nej. Alle klikker lige her. Nej, alle andre Altså, det kan jeg synes, at jeg heller ikke lide ham. Jeg troede, at jeg lavede den her mel. Du kan også huske for alt sådan en afløb. Du kan huske Thomas og Søren om morgen. Jeg kan lige lide Morten. Han var også rart. Jeg ja, det synes jeg også. Det var ham der med en duftspray. Ej, det var han der lige sagde. Okay, du Thomas fra Morten. Okay. <laughs> Nå. Ja, vi skal snakke lidt om, at vi selv har oplevet at mega nørdede minder. Mm. Øh. Ja, for ikke ens skyld skal jeg være. Jeg selv skulle starte. Jeg går bare være, for jeg har glemt Okay, så er det alligevel tid til at tænke. Okay. Øh, nu kan jeg huske smile igen. <laughs> jeg var engang til en til et natterangement på Gate 58 i Aarhus, hvilket sig selv er nødvendig nok. Gate 58? <laughs> What the fuck? <laughs> men de holder nogle gode natterangementer. Nej, Gate 58. God gammel øh, nækkecafé. Øh, jeg ved ikke, om den der, stadig? der er stadig. Den der, tror jeg faktisk. faktisk. Der er et eller andet, der hedder væsk 160 øh, eller sådan noget. Uh, men faktisk uh, og så sad vi den andet maj jeg tror også, at Christian Bakken var der. Uh, så sad der sådan uh, en, den er. en anden fyr ved siden af, der var lidt yngre, end os. han havde sådan en rigtig god duns til sved omkring ham. Mm -hmm. uh, og så havde han sådan nogle hånd håndledsbeskyttere på. Og jeg ved ikke, hvordan vi kom i at snakke med ham, jeg tror altså, han var der alene, ikke? så jeg tror uh, måske bare, han har snakket det. til os. Uh, men så fortalte han, at, at han havde de der håndledsbeskyttere på, fordi han havde så meget computer, at hans håndled var blevet fucked kom ødelagt, det af det. Øh, men han har så valgt stadigvæk sig til den nære arrangement. Øh, uh. Og senere afsløret han, så har han også tænkt sig til næste dag til sin arrangement i Boomtown. Så han var proper nerd. <laughs> altså hvis man er villig til at ødelægge sin håndled, så er man en Ellers er bare wanket for meget. Ja, jeg, tænker, at jeg, jeg tror slet ikke, at han har spillet sin fjul. skal Nej, ikke spille heller. meget tennis. Nej. Nej. Det tror jeg ikke. Det er noget mærkeligt slang, du har. Det er det, du kalder det. Spille tennis. <laughs> Badminton. Lege med kæftshjort. <laughs> ja. Far Adam. gaden. kalder de det også. Frem med staben, Henry. <laughs> <laughs> men ja, det var en det var meget nødvendig ting. Og, øh, så Christian, inden han smuttede, han kunne tilbage ikke være med, fordi han skulle spise smørbrød. <laughs> <Jeg> spiste, ja, selvfølgelig. <laughs> det er bare sådan noget, Christian gør, fordi ja. øh, <laughs> han er <spiste. laughs> Han spiste faktisk også noget øret i dag, så, så jeg ved ikke, hvorfor han er sulten. Nej, men den er æder alle vores mad. Det var faktisk øret at tage til alle sammen, Nå, som han spiste. Mm. Men uh, inden han kiggede, så nævner jeg også lige at en af ting, han har gjort, det var at se et, et, et, et speedrun af Half-Life på 13 minutter. Mm. Men så vil jeg gerne lige top den og sige, at jeg så et speedrun af Half-Life på 15 minutter. Hvordan er jeg top, der? Altså, det at toppe det? Det var mere nøjder. Det, <laughs> det havde været længere tid på det. Men, det, men, du, fordi, men du så et dårligere speedrun? Jamen det var et ældre speedrun. Det uh. Den var optimeret siden da. Yes. Alle de så speedruns champions de havde i gang. Det er og det 5. Det ikke 45 Nej. vel? Nej. Jeg vil kunne få mig i en Lars fik i Det Så det er også rigtig en at se, Vi skal kalde det Lars Fact Gadegård. Ja, men kan også bare begynde at kalde mig Gadegård, som jeg hedder? Nej. Nej, nej, nej. spiller Bliver vi ikke enige om i den første episode, at vi spiller badminton? Jo, jeg er badminton. Er badminton? Jeg er badminton. Nå. Morten, har du noget? Nej, vi gør den anden vej rundt. Jeg tror lige vi Jo, altså, hvis, hvis der er et spil, jeg uh, man kan sige jeg er, sådan, er sygeligt god til, eller i hvert fald jeg har brugt sygeligt lang tid på, så er det nok uh, ISS 98, som er sådan et fodboldspil. Ja, international Superstar Soccer 98. Så jeg er også rimelig god til 2.000 udgave, men jeg er nok bedst til 98 udgave. hvis selv det nok, at du tæller. Hvad? Ja, vi. Ja, der er en til. og så øh og det er sådan en masse mange, hvor vi ja, spiller masse spil og sådan halvvejs sådan. Så der er sådan en konkurrence i sådan et Ja, det var med konsoller og så det hvis man til en virksomhed. Vi vi spiller på fjernsyn og fjernsyn. Og så øh så vi dernede, og så, så så så skulle der sådan en konkurrence i de forskellige spil. Så det lader vi snak konkurrence i det her ISS spil. Og så øh ja, så jeg så endte det sådan med at der blev lagt nogle særegnler for mig, at jeg ikke måtte skrue bolden, fordi det var snyd fordi jeg kunne løbe ned til baglinjen og så står sådan fuldstændig nede på baglinjen og så skyder bolden ind og så skru den sådan uden om målmanden, så det havde uden sådan faktisk spillet som målmanden ikke kunne forstå, at bolden gik ind i mål. Det var også rimelig onfer. Ja. ja, det var det også onfer. Så det er også lidt kunne man faktisk også i alle deres Nå. Så ja. helt nede i og så bare lige trykket ud med hjørneflaget, når han skred, så kunne han ikke redde. Ja. Så var det selvfølgelig også det var den dag hvor at uh, sensible world forsøger at udkomme til ekstra klar var Kate her for to år siden til jul. Hvor at, øh, jeg så vælgede på det, og så kom det sådan den dag, så den dag, jeg kom, der begyndte jeg at spille det, og så blev jeg sådan nummer et på verdensranglæsen. Nå, det var da Lidderbord, for eksempel. Fordi det, det var sådan min drøm. Jeg havde aldrig været nummer et i noget som helst. Og så blev jeg sådan mega glad for det, og så ville jeg sådan helt vildt gerne sådan vedligeholde det. Og så gik jeg sådan væk fra øh, Xbox'en i sådan en time, for at det var noget andet spise og arbejde. Og så var jeg sådan nummer 40, eller sådan det kom <laughs> jeg lidt tilbage. Nerd, nerd, nerd. Ja. Mm. Yeah. Mm. Peter. Yes. Jeg havde faktisk lige fundet på noget, så jeg glemt det igen. Yes. Ja, okay, så kan jeg fortælle dig om min gode landoplevelse i Horsens, mm. hvor vi spillede Europa Universalist 3. I, i 13 dage? Nej, ikke 13 dage, 9 dage. <laughs> det er ikke så slemt. I træk, altså det var sådan et spil. Ja, nej, vi havde også, der var bare et par stykker, der først kom på par dage senere, så det var faktisk ikke helt, men vi var der i hvert fald 9 dage, mm. før vi var skifte på par dage, før vi begyndte. Men problemet var, at vi så endte til at begynde, at fandt ud af, at det egentlig skulle afsted, så alle vores, vi har virkelig brugt lang tid på at forberede sig der. fordi Jeg vi vælge Australien land. eller Nej, han er ikke Australien, men vi skulle jo vælge land og sådan noget. Det brugte vi virkelig meget tid på op til ja. arrangementet. Men så skulle han afsted, og så brugte vi 5 timer på at diskutere, hvem der skulle være, hvilket land. Hvem var Østrig? Det var... Det var Jeppe. Åh, mm. oh. det er Du kender ja, ja, det er klart, det er klart. Man, Jeg forstår. men, men på stolen. Rains, Cox Science Mere burde vi ikke Var det ham yeah. der... Jo, det var ham der væltede, ikke? ja. jo jo jo ja. Meget indforstået, ikke? Ja, det er jo meget... Det er... Ja... Indforstået, ja. men vigtigt Fantastisk Smukt Hvem, Hvem er Australien? Der er ikke nogen har Australien. Når man starter spillet spiller, så er der ikke nogen at af koloniseret Australien. Hvorfor ikke? Hvem fik så først? Det ved jeg ikke Vand, Vand den person, som havde Australien? Vand ja. Tyskland? Ja. Nej, Tyskland og Østrig det blev buttfucket til sidst Tror. De blev gangbang på alle sider. Men Just de... like real life. Ja. <laughs> Men det har jeg også fortjent. De er jo lidt for cocky. Hvad... Hvad er du her Jeg er kommet på en anden episode. Jeg tror en af mine mere nørdede oplevelser, det tror jeg har været at sidde på Lars, og vente på at I andre skulle komme, så vi skulle holde sådan en lille fest. Jeg tror Jeg brugte Fire timer på at sidde og drikke, drikke os og ja. diskutere Star Wars mitologi. Ja, men, men, men kun extended. Ikke noget med filmene. Jamen, det er ved det, der var fedt. Ved det. Det var også, det var. Jeg tror, vi startede med at se Star Wars episode 6. Find lige var i tv. Nå, okay. Der er Og så øh, spillede vi lidt The Force Unleashed ja. for en eller anden grund. Ja, det noget Og så endte vi bare med at sidde og diskutere virkelig intenst ja. alle mulige ting der fra Xenet univers Og okay. fact check, det we <laughs> der, og sådan noget. ting. Wikipedia. Ja, og, og, og se på billeder af dine gamle TIE Fighters, som du havde malet og sådan Nå ja, ja, ja. ja okay. det er den nøjeste. Ja, det er sådan, med nøjden, jeg er lige at Det var virkelig helt ekstremt nøjdet. Um, meget så den diskussion også, jeg Det var en eller, På en eller anden mærkelig måde, ja. Ja, mere okay. det jeg ja. ja. <laughs> Og så kom Christian og Tommy forbi, og så legede vi med en robot. Hvad er jeres... Og det var fucking fedt. Hvad er jeres mening så om øh, sådan noget så simpelt som Ewoks? EWOX? Havde dem. Har alle ikke samme mening om EWOX? Nej, jeg tror ikke, der er okay. Kan du godt lide EWOX? Tværve i dragter, det er bare mærkeligt. Det er, fed. det er fedt. Det kan jeg godt lide, uanset hvad de er i. Lars er godt lide EWOX. Nå. De er mega de er nede, nede. Det er den bedste Star <laughs> Wars for... nu, nu lægger jeg en bøj Lars er på Team EWOX, jeg er på Team Jar, Jar. <laughs> Altså jeg er jo helt vild med Jar Jar. Den, den, det er, den, jeg er faktisk en bedste altså. Min, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det værdighed. Min, min Star Wars-nørd værdigheds skyld, så vil jeg sige, at jeg, jeg er ikke er glad for Jar Jar. Bare sted Ja ja. Passt. Hvis der skulle sidde nogle Star wars nørd derude og Jeg kan godt sige det, som det er. Star Wars er mega, mega, mega lamt. Star Wars har måske lavet en god ting nogensinde, og det var fandme Jar Jar Binks. <laughs> slut. Shut up! Øh, nu er du bare provokerende. <laughs> jeg synes Jar Jar Binks er god. Jeg har det fint om Jar Jar Binks, fordi resten af episode 1, er lort alligevel. Det er jeg ikke noget. Af. Jar Jar Binks er en racistisk karakter. De er jo alle sammen, altså det er jo bare Trade Federation, det er bare sådan asiater og sådan noget, det var altså Jobs Lucas det eneste, han kan finde på, det er bare stereotyper, og så bare give dem et sjovt ansigt. en sort mand i universet. Jamen så var bare, lærer, han bare, jeg har han bare lavet sådan en asiater, og så har han bare teøvet ham i ansigtet 10 gange, og så er hey, han bare med Star Wars figur. Wow. <laughs> det er sådan, at Jobs wow. Lucas laver Hallo, hallo, jeg fortæller bare, hvordan det er. Ej, det er jo ikke noget, finder på så, men... så ser du en asiater, så er det det, du tænker jeg tænker nogen af dem, det var nu hvis... nu har jeg ikke lyst til om det Nej, mere. den der podcasten okay. Lars, fortæl den mega Øj, men jeg er så sindssygt. Jeg tror, cool. Lars' mest nørdet oplevelse var rent faktisk at male de her TIEFIGHTERS, ja, sådan ej, en ej, ej. Ej, hvis han det, har han meget uden det i orden. Nej, det var ikke meget. <laughs> det var sådan måneder i Det er for år siden, ja. Vi diskuterede, også alt muligt, som hvor motoren sad i det Millennium Fall. Ja, det er måske noget, der Nej, Nej. Det er det mest ikke. Jeg har bygget med om Falcon, og eftersom der ikke findes en eneste billede i filmen, hvor du ser faldkeren bagfra med motoren slukket. Ja, det er selvfølgelig for et eller andet. Ja. Så blev, blev de her äh, fabrikanter af äh, modellen nødt til at bede George Lucas om at fortælle, hvordan ser den egentlig ud? Så de har fået et original design til, hvordan... Øh, og det viser sådan at den lort bagfra. Ja, den er overhovedet ikke cool. Jeg falder ikke det, hvad vi taler om. fordi, du ikke er nørdet nok. Udgav de ikke den der bog, allerede inden for første års film, hvor... Man... Bog? Ja, de udgav sådan en bog, sådan en billedbog. Øh... Jamen, problemet er, at der der har aldrig... Altså, du har der har været billeder, hvor du så det, Millennium Falcon, bagfra. Men der har motoren været tændt, du ved. Den har den der lange stribe af lys. Nøj, men han udgav den, var, ligesom de den. Den, også... den der bog, hvor der var... Hvor man tager billeder af alle... Mortenlæderfælde øh, Men der har den stadig været tændt. <laughs> det er så problemer. det er sådan nogle modeller, så kan man se i i alle lande. Yeah, ja, I, I know, men der har stadig aldrig eksisteret et billede, hvor motoren var slukket. Det er rimelig gay. Det er ja. rimelig i Og jeg tror også, at måske mit, mit uh, byggehelvede nøddervig toppede, da jeg skulle sidde og male Boba Fett, en halvanden centimeter høj figur. Og jeg præsterede male ham med 11 forskellige slags maling og sætte to kistermærker på ham. Ikke... Det var ligesom der, jeg overvejede at skyde mig selv og tænkte, nej nu, nu springer jeg bare ud som, som fuld. Ikke Boba ja. Boba Fett. nej, Boba Fett. nej, oh, Boba, det er yeah. det her det er min mest nødrede oplevelse, <laughs> også min, <laughs> Nå, det kan vi så længere at har du den bedreste oplevelse i mit liv, har du et eller andet, du synes, du ved er fantastisk, okay, nej, Morten, i stedet for det, bare for, forklare med de ord, hvad du tænker om, den er samtidig, Jamen det ved jeg ikke. Hold da kæft, mand. Men... Ja, <laughs> så, så, så meget har så meget, så meget, så jeg sgu ikke gået over i det her. Kan du ikke fortælle, hvad der sker med en hånd? Hvad slåede du? <laughs> men der, altså, hvad synes, hvad synes, <laughs> du, om, hvad synes okay. du om Star Wars? Jeg har jo set filmen, og jeg synes, <laughs> det er okay, men det her har jeg ikke gjort ud af det. Hvad men, er den bedste Star Wars film? Det kan jeg ikke huske. Den med Geeworken, ikke? Hvad er det, men uh, ikke? Sexten. Den sidste af de gamle. Der hvor de alle sammen dør. Ah, det er ham lidt. så kan jeg godt lige starte <laughs> Det er også nyheder. Arbej? Ja, yeah. Duke Nukem Forever komme næste år. Yeeeh! <laughs> Og det giver bare der skal, der så er Gearbox. I ødelænden. Okay, så, så prøver vi at sige det igen. Duke Nukem nu... Forever komme næste år. Yeeeh! Yeah. <laughs> Og det er så for at laver det. Yeah. Yeah. Ja, Vi de bliver videre på det. Uh, ja, de laver det i samarbejde med et par af dem på 3D Realms, men yeah. de har faktisk lavet det fra bunden. Skal det selv shades? Ja, de ja, efter scene skulle de arbejde på det siden 2009. Ja, det er altså rigtigt. Um. Du har lige fact-checket det der? Ja, det har jeg faktisk. Okay, god <laughs> nok. Uh, og jeg har stadig ikke fået billederne fra Andet anden billede af menuen. Det var jeg. Det, det var, ja, jeg har også bare jeg har set et billede fra PAX. Jeg har set en film ah, fra, no, hvor de spiller det. Altså, fortal det. var hvor... How was the promised land? men kat var den. Johan Savne, han er en dårlig person til at bare bare han hader det, det, det er et ret spil. Det. Altså det, ja, det, det er Johan selv der, skyder med nogle krise ja. eller noget eller så. Ja, men du er en hater. Det er så fint og godt, det var altså meget pænt sådan noget. men altså, problemet er bare at du skulle mærke show. Han lokke. Haters gonna hate. Så der var. Dygnugen, dygnugen er det fedeste. Men fedeste spilkarakter er nok så. Jeg kunne meget godt lide dygnugen den gang det lige som bare der, men det er bare en svunden tid. Det er ingen svunden tid. Altså tydeligvis ikke. Hvorfor, hvorfor faktisk... lavede man Duke Nukem i 96? Det var for at gøre med de her skuespillere, som var sådan nogle haspins dengang. Altså alle de her action hælde fra 80'erne osv. Ja, nu har de lige dumme nok til at lave det de Det i 96. Ja. Det er ikke sjovt så mange år senere. De lige for, da... ja, det er lige ikke Expendables. Ja, men Nu bliver det sat med meta-agtigt, <laughs> hvis Duke Nukem skal <laughs> sådan et det, det. det er Man kan ikke lave satire på noget, der ikke eksisterer. Det er meta-meta. Duke Nygem er en dårlig karakter. Jeg, jeg spillede rigtig meget Duke Nukem. Jeg, jeg elsker Duke Nukem, ligesom alle mulige andre. Men jeg har ikke lyst til at spille det igen. Duke Nygem er cool. Yeah. Han er det, de unge vil have. Fordi mm. han er ja. styrede pumpe. Ja. Ja. Uh, uh, han har store brøde på. Han har stridthår. Hans... Hey, nu var det sjovt. Okay, der er en mulig måde, hvorpå at de kan gøre Duke Nygem relevant. Jersey Shore. Åh. Oh. Ja yeah. Jeg har ikke set det. Det er kun jeg også stod, der har ja, okay. jeg. jeg er, ved, hvad det er, men... Ja. Hvis jeg, okay, hvis kan Nukem fistpumper i introen... Det er faktisk... Så er jeg helt... Så er det faktisk ret Så, fedt. Fedt. så jeg på. Så jeg på. Hvis han Stores står danser sammen med Ronny oh, for yeah. Jersey og de fistpumper over for hinanden, og Duke Nukem slår Ronny i ansigtet <laughs> og går videre... Så er jeg sig sig sig på. Så er det fandme Altså jeg vil gerne mit 400 kroner, bare få sådan en CD med Duke med quotes. Hvis Duke bare er the situation, <laughs> jeg tror jeg vil sige på den måde, altså, det er jo ikke fordi jeg ikke har nogen interesse i Duke altså, Nukem. Jeg spillede spillet vildt meget dengang, og jeg, jeg kunne rigtig godt lide det. Men det er bare et spil, der fortæller bundet til sin tid. Der findes, Nej, ting, så der findes, ting, der findes ting, der er bundet til en bestemt tidsalder. Altså Miami Vice, er der kan fix nu. Altså, det var måske meget sjovt. Det, det var, var den en ny film. film. Ja, den ja, det var meget god. Vildt god. Der er bedre end The Expendables. <laughs> Fuck, det er den rigteste film, jeg nogensinde har set. Hvis der er, er. mulighed for at tage en så bare skyde dig selv. <laughs> <laughs> det er fint, ja. du du det, det. det. Du er ikke lade bære med Det som jeg siger, det bare, at det er fint nok med joke nu. <laughs> <laughs> det de skal jeg de bare udgive igen. Men det eneste, jeg har nogen interesse i, det er sådan set at spille det spil, som 3D Realms lavede. Altså bare sådan en total broken version af det, som de bare smed på gaden. Jeg håber, de ligner det på den Med alt det som sådan... Jeg med, tror med et andet. Jeg vil bare spille det, de havde. Hvad fanden har de brugt der i år på jeg jeg aldrig, set, det? Jeg tror aldrig, det bliver muligt, for jeg tror ikke, de noget lavede noget sjovt. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror ikke, de lavede jeg, noget Jeg havde i af den opfattelse, at spillet var sådan rimelig færdigt, og så gearboksen polerede det. Men hvis gearboksen går tilbage og har bygget noget nyt op, tror, så tror jeg, at Jeg har fast, det, det no gjort. fucking interest i at spille det spil overhovedet. Jeg lavede det samme med ham. Nu så spille det, så er det bare et nyt spil, og så er det bare sådan et altså, dumt vil, nyt spil. Jeg vil aldrig ikke tro, hvor de fuldkomment er startet forfra. Altså, det ville give mening, men, hvis der, jeg brugte skulde i... Hvad skulle de gru bruge? Jamen, altså, jeg ville være 2.000 eller sådan. Nej, jeg har jo det... været, der har været det masser af ligefærdige ord, hvor det ser fint ud, det er fed, altså. det. Ja, det er Men det dybny, om jeg dybny, hvor jeg rigtig gerne vil spille det, for det fra 2.000. Jamen, det synes jeg, altså, jeg altså, det, det, det, det kan jeg godt støtte ind for. Det ser fedt ud. Det ser rigtig fedt ud. Også traderen og senere osv., det ser er rigtig fedt ud. Ingen interesse. Men, Man, men jeg vil gerne se det sådan i sådan historisk perspektiv, hvis de bare udgav det, de havde lavet for jeg at se, der var sket. Jeg har ikke yeah. interesseret i at spille et nyt spil. med ja, Jeg tænker også bare, hvis de egentlig sådan, mere eller mindre så der forfra, tæller det så stadig som, at hvis det egentlig bliver udgivet, at det så er det spil, der har været længe Det synes længst jeg er ikke. Oh, hvis de bare så det er så for det gør så meget, et spil, der yeah, kom 11 år efter. annonceret. Jeg, jeg vil så sige det med, fordi da, da 3D Realms, de ligesom blev opløst, så øhm, blev der lige en hel masse ting fra Duke Nukem Forever. Blandt andet så så videoer fra, hvor der var sådan en kæmpe stor, fjenden, der stod på sådan en football field osv., og, de mm. og det er jeg faktisk tilbage i den nye Duke nu. så Altså, uh. det ansøger jo ligesom, at de har brugt et eller andet ja, det var jeg også... håber da også, de bare... Ja. Mange af de ting, igen, jeg, jeg så i de der klip, så jeg faktisk igen i den her klip. Jamen jeg, jeg håber da også bare direkteret. Jeg kan selvfølgelig bare, bare, fint bare fint for at sige, for at det ser ud som om, at jeg har det samme som før. Men det er også bare altså, det er også fordi det fungerer som en god idé, fordi det er sådan en remake ja. yeah. af Duke Nuve 3D, det er samme der sker. Er der til gengæld nogen af ja, jer, ja. der ved, om de bruger den samme stem det gør de, som du kom til at gøre. Fordi jeg har nemlig hørt noget om, at han sådan slet ikke gad det lort mere. Altså jo, jo, men altså, de, altså, jeg så jo noget interviews med ham. Så jeg tror, han ville godt gøre et, Nå, et, Dybdym. Og så der var... Uh, i ja nu, uh, tror jeg. Der var et, sådan et TV eller sådan et panel med ham. Øh, hvor der var sådan nogen, sjovt nok, der ind til Dybdym Og så sagde han, det må jeg ikke snakke om. Og så blev alle folk... Ugh! Og så tænkte han man, tænk lige over, hvorfor jeg ikke må snakke om det. Og så blev alle folk bare <tødder> <tødder> <laughs> øh, og der, der vidste man allerede, at, at der var et eller andet i gang. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor at folk ærligt kan sidde og sige, at de har en interesse i dybden. Fordi jeg I, det betyder ikke, hvorfor du ikke har. Jeg har, interesse ud, jeg har interesse ud fra sådan et historisk perspektiv, fordi det er så fucked up den der udvikling. Men, men det er også det, de andre er interesseret i. Nej, altså, Tommy er så interesseret i spillet. det er faktisk også, det faktisk også. Ja, hvorfor men, jeg, er du interesseret fordi synes de de jo det er Det er jo en ting. det er jo ja. Det kan jeg da også godt for. Det er klart. De at, er sjov på en rigtig selv måde. At, synes du helt seriøst, at det er god humor der er i du, 3 jeg. Jeg føler mig rigtig underholdt. Oh, ja. Og det er fordi, det, altså, <laughs> humor jo ikke nødvendigvis at være sådan. Mega. Øh, hun man nærmest give altså, penge til en stripper, og så viser hun sin pattejder. Altså. Det er heller ikke sådan, det sjove ved det, altså dygnudgen er sådan mere hyggeligt. Ja, ja. Det, ja, ja. det er der, altså det, det enig i. Konstitution. Ja, Pissehyggeligt. Ja. Ja. <laughs> Jeg argumenterer bare for, at det er hyggeligt, fordi det er nostalgisk. Og jeg synes, det er noget andet, der jeg end, det jeg, der er, se, om, er godt. Der, der må jeg finde, som jeg nok er mere enig med i Men altså, det betyder ikke, at, at, at Dybnykken nu ikke kan være sjov på sådan en selvironisk måde. Selvom, det, du, selvom du kan se actionfilmene som det relaterer sig til, ikke eksisterer i dag. Det er bare en dårlig måde at lave et spil på, synes jeg. Altså, Man der i et let lavede en Duke sidste år, og det gik ikke pisse godt. Nej, det var faktisk ikke så sjovt. Og, og det kun det gik, sjovt, det er et sjovt at Det var sådan tusend gange bedre humor. Altså det var virkelig meget bedre humor end du ja. nogensinde haft i det spil, og det fungerede ikke. Det sådan, ja. Fordi den karakter ikke eksisterer mere. Altså. Det er så vidt ikke var det nybegynder. Ja, det var ikke det nybegynder. Ja, jeg, jeg skal derop det virkelig. Jeg skal også ikke, jeg skulle også ikke spille. Det Det bliver sikkert også noget med show, men altså ikke. Der var ikke nogen der slog på sådan et biohazard skyldt. Nej, det er det der. Åh oh, ja. Jeg forstår ikke, det er ret godt. Jeg forstår bare ikke hvorfor fucking så meget på køør, hvad? Fordi det fucking dude noken, hvad fanden du forstår. Jeg nu ewats med for helvede. Nå, lad os, no. øh, Det lad... Synes, til igen om sådan en halv år eller sådan noget, når der kommer nogle oh. gode ud. Uh, lad os, jeg har en idé til øh, nu skal skal spørge lytterne mm -hmm. Ja. Lad os, du en dyb nuke. <laughs> Genomløbning af dyb det er jeg Det er jeg gerne, det jeg gerne yeah. Ja. Vi har også lidt, at øh, vi måske hen imod slutningen af året skulle lave en top 5 over dyb <laughs> Nej, top 5. Det er lidt urettet til dyb Men top 5 over... Øh, de bedste spil i det her årti. Mm? Slutning af årtiet. Ja, Åh! Skarriksdøjner på min liste, hvis jeg... Uh, der er mange... Oh. Oh, man okay, hvornår hit in Dangerous? Nu er det er så det er Men du kan Giant Citizen Kabuto. Åh! ja det var godt, mand! Se, hvorfor fuck laver man Juke for men man laver ikke en efterfølger til Giant Citizen? det er faktisk... Lord, det er noget... ikke med i Citizen. Det er faktisk... Oh, det er mit number uh, spil Jeg spillede time. det faktisk mest kun i, uh, i multiplayer sammen med Christian. Fuck For den du dum. Jeg, altså, Fuck du dum. Spillede du i det. Nej, jeg det ikke det, selv. Det er den det er en bedste historie nogensinde. Jo. Jo. jo. Det det er ja. okay, det sjovt. Ja, vi er blevet enige om, at vi har mange meninger. Bøssede rumvis. så er det mega fedt. Det går godt. Var det ikke den her ude person? Det er en jeg kan Har vi det på Steam? Øh, jeg, jeg tror ikke det er på Steam, nej. Jeg tror slet ikke jeg er på Steam. Jeg nummer 3, det er heller ikke på Steam. Det er vældig ikke. Jeg har at spille igen. lige nu. Og det er undlige at Dykdom 3 det ikke er, det er på Steam, jeg tror virkelig godt, på George Bush nogle penge. 3 er på Xbox. Ja, det brugte de også på Steam. Og det ikke på Steam. Nej, George Bush Starling er rigtig, så det er ikke ting meget. Over. Ja, men jeg tror, at det har været flere penge. Så jeg sagde, at han i 5 år længere. <laughs> ja. Altså, man vender, når man har gjort noget så lang tid, så vender man sig bare til det. Men jeg er ret sikker på, at han har solgt... Han må have ejet rettigheden, så han må Eller nej, det har Take Two set selv. Nej, men altså, fordi han har ejet... Altså, de tjente jo så mange penge på dygnet 3D, at de ikke ja. behøvede at, at købe. Ja, de ja, de men det blev de jo altså senere. Ja, når de opdagede, hey, oh, vi har brugt... Ni år nu ja. <laughs> Men uh, det er sjovt at, hvis man går ind på YouTube og finder den allerførste video af forever for Forever fra 1997 1-3 ja. fandme med <laughs> Det er bare lort ja. Var det synes 1997 bliver lanceret? Yes Der var det, Altså det, det var 96. Ja, no, no, det er er så jeg sidder, sidder lige, lige efter yeah. Ej, vi lavede Dybnykken Forever ja, Så det den. har været under så, så det udkommer 15 år efter, år efter. Ja. 15 år Damn og de ved, altså Det første, det var bare sådan Quake 1-grafik, eller det var Quake 2-motoren eller sådan noget. Yeah. Nej, det var ikke Quake 2-motoren. Nej, det blev det første senere, gør det? Quake 1-motoren. Men det blev Quake 2-motoren senere. Ja, Quake 2, Quake 2, Quake 2, Quake 2 kom 2 efter, de annoncerede det. De skiftede ja. dem jo i over til. Ja. Men altså... <laughs> Og så skiftede de til Unreal Tournament, yeah. Unreal Engine. Det fandt fandme også <laughs> nogle ting, der er hårdt. af. Skiftede de til at lave Unreal Tournament eller hvad Nej, de skiftede til Unreal Engine yeah. sammen med Unreal for blev Hvorfor blev Quake til det lort, det blev sådan? Det er ikke bare så lovligt. I quick, altså, ja, altså, quick er quick. Jeg springer først på. Så jeg synes quick var quick. Det er sådan det mest interessante spil, så rent oh, æstetisk. Det yeah. er ikke så pænt og sådan, men ja, absurd, det er sjovt, det er sådan. Jeg tror ikke det vil gæer så meget i dag, så er det bare sådan. Sorry. Du ville bare sådan altså hvis du går tilbage og spiller nu, okay. Det er sådan grobund. Det er sådan det er klar over. Det spil. Og man har sådan en magisk stav, <laughs> og der er ingen må vågne der, der lige noget som helst. <laughs> ja, det er lige rigtigt. At ja, det er sådan meget absurd, men det er sådan, lidt, det er meget så lidt der klar. Vargas Gary Go. Ja, lidt ja, ja der. Det. det var sådan noget meget Lovecraft altså. Ja, altså Det, er regnet, an, det er var sådan noget space, space Marine Og ja. altså så 3'eren Det er fint, altså. Det er sådan det en blanding-næs arena Så hopper vi bare rundt, rocket jump Det var virkelig underligt, var, det smugt Så 4'eren er bare der Ja, 4'eren, det var Quick Quake 2, ikke? Ja, quick 2 yeah, videre Øhm uh, Men ja Quake 5 Du skulle lave jo Quake 5 som quick 1 Ja yeah. yeah. 200 yeah. frames per second Men med det Så tror jeg, vi uh, står okay, derfor hver dag Ja skal hjem yeah. Og slappe af. Mm. Har vi en ny opfordring til lytterne? Øh, ja, ja, ja. nej, jeg tror ikke, uh, no, at du ikke kunne gå om til du her omgang. Skriv ind og giv din mening om Duke Nukem Forever. Ja. Jar Jar Ja. <laughs> jeg kunne tyde også Jar Jar Binks. men vigtigst er Duke Nukem, ja. Lars, kan du ikke tage os ud med et lille citat øh, fra Jar, Jar Fra Jar Ja, når du siger det på han, med hans sagt samtidig. Åh, oh, jo. Yeah. We should go this way! But, det er en meget kort citat han <gården> har ikke den dybe eller eller er der jeg lød med, med boom boom og uh, alt sådan noget. <laughs> Præcis sådan okay, så, okay. en boom boom. Okay, okay. Prøv nu dit. ting. I to, I skal lige uh, spille en scene fra Star Wars. Jeg bestemmer selv hvilken. Hvorfor skal der, altid er det altid være Roma i Roses? Det her, jeg forstår det simpelthen ikke. Det er Star Wars. Jeg kan ikke godt noget. I'm your father. Nej. Jeg kan sætte lyden ind af, hvad der det, der i episode 3 hvor han siger nå! Når du gør det, så opdager noget det for dig. Nice. Okay, Lars på at sige en jordasætning til at Kan ikke. Honey, I er nye Noget dårligt? I wars nu siger ikke noget. Okay. Nej. Øh. Ja. Togvrak! Uh, uh, uh, yeah. <laughs> Stop det! Okay, du har ikke farvet. Jeg sætter bare. Jeg henter noget Star Wars. Og så sætter jeg det bare. Ind. Og så laver vi som om du også der siger det. Jeg er parat til at betale 1 million dollars. <laughs> <laughs> two two <shot> million dollars. <laughs> Haha! først? <høj> og i morgen, synes noget fra Star Wars. Det kan jeg ikke huske. I went down to the beach and saw Kiki she was all like eh, and I'm like Then no. this chick comes up to me and she's all like, "Hey aren't you that dude?" And I'm like,." No. I'm I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, "Oh," and I'm like. corner, wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, no! Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, no! And then up comes Young Skywalker. I'm like, yo, what's up? He's like, Duh. I'm like, the force is with you. But you are not a Jedi yet. Cause this is my United States of Life. No! Since I've not felt since...